Bismillah, Rahman, Rahim, Alhamdulillahi, Rabbil Alamin, As-salatu, As-salamu, ala khayri, khalkillahi, ajma'in, nëbijina Muhammedin, ala alihi, wa sahbihi, ajma'in. Shëkuat në ruar, të gjitha, falendrimet, lavdrimet, adhurimet, i takonë Allah o të madhruar, nërsa paqe dhe bekimet e ti, qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, familje, shokët dhe të gjitha ata që e ndjekin këtë rukë dherin ditë në fund të kësaj botë. Me leni që në fillim të këti takimi, të ju përshëndes, me përshëndetin e ngraf të bukur islame. Assalamu alaikum warahmetullahi wabarakatuhu. Jemi sonte në këtë transmitim të drej për drejt me emisonin që ka thot feja dhe jemi duke trajtuar për gjigjen këtë pyytje, që ka thot feja për botën e ardhshme, për ahiretin. Dhe kemi filluar që trajtuem stacionet që kanë të bëjnë me këtë botë, duke filluar nga stacioni i par e që është vdekja dhe kemi thënë se vdekja në islam nuk është fundi i botës së njëriut, nuk është fundi i ullëtimet e ti, duatë të themë. Dhe gjithashtu, vdekja në islam nuk është një fjalë që të meranë, që shgënjen, që të dekurajanë, për kundrazi, në qovë se muslimat e kuptojnë drejt vdekjen, atër kjo do t'i motivanë për punë të mira, do t'i shtuja për para që ata të përmirsohen, të pëndohen, dhe jenë më kualitativ, më përduktiv në jetën e tyre të përdithshme, të jenë të pajtuar me caktimin e latë të zogjell, më let i të i kalonë svitë dhe kësaj botë e kështu më radhë. Duke pas parasyrë se vdekja është fillimi i ullëtimit të njeriut, atërë njeriut pasat të vdesë qëfar ndodhë, pasat të vdesë varoset. Edhe në varë ka zhvillime interesant të shikuës në ruar, që ne si besimtarë jemi të informuar, saktësish dhe drej nga shpallja jon, nga fjalët Allah e Allahu xheleual dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj varri nuk është thjesht një grop ku hudhet njeriu. Ë, uh, varri nuk është thjesht një vend ku ne vendosim të vdekurin ton dhe e mbulojmë me dhe, largohemi nga aty dhe etyra ka marr fund. Jo nuk është kështu. Sipas asaj që na ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, shikojë në ruar, varri është një vendbanim, është një bot, ku njeri u fillon një jetë të rejë atje. Një jetë e cila është me së dy jetërave, jetës e përkashmen këtë bot, e cila ka filimin dhe fundin e saj, dhe jetës që ka të bëj me ahiretin, e cila nuk ka fund, por qëndrimi atje është i përjetëshmë. Për këtë arsujet dhe jetën e vareza quëtë berzahë. Berzahë në gjuhën e araba është dheqë që qëndran me së dy gjërave. Po, si kërse Allah Gjellewala, fletë për dy detra, o bejnehu ma berzëkhun, la e bëgijan. Dhe mes dy detraf është një penges, që pengan kalimin e këti ujë të kydeti dhe e kondërta. Dhe këtë e kanë zbuluar edhe shkenstar që konzruojnë një mrekuli i kuranore, që është përmendur që nga kohërat e Muhammedit sëllallahu aleyhi osellem. Andaj berzëkh është diçka që, që është në mes. Pra në njëri u posat të vërroset, fillon një në varën e ti. Dhe këj jetë, shikuaz në ruar, është shumë interesante, karakteristike. I ka veqërit e veta. Ndalan nga bota e kësoj bote, dhe ndalan nga jetë e kësoj bote, dhe ndalan nga jetë e botës jetër. është dheqë interesante. A thu valë, si filan kjo botë? Bota e berzehut, jetën e vareza. Si filan? Filem e shtë ajo që na është transmituar nga pejga meri sërë Allahu alësërim, është se njëriju posa të varoset. Aj i dëgjan, i dëgjan krismat e këpucëve të atyre që kanë arë të për cilin dhe në varë. Kër atë të largohen, në betët i vetmuar në varën e ti. Trupi nuk ka jetë, për tash mësht jetë shpirtrash nga se trupi është i vdekur, është të vërtet, por shpirtit i nuk vdes. Dhe trupi është i vërosën në varë, nërso shpirtit qëndërën në bi trupin brenda varët. Kështu në është të shmetuar nga Muhammedi sallallahu aleyhi osellem. Dhe qëfar ndodhë? Posa të largua njerëzit nga i vdekurit. Posa të kënë përfunduar obligimin e fundit që e kishin dhejti. Largu njerëzit në betët njëri u vetëmuar. Në këtë rast, shikua në ruar, Muhammedi sëllalasa me ka përmendur se njëriut këti të vdekurit i nëgjajnë disa nëgjare shumë interesante. E parën nga ato është se i vinë dy melek, i vinë dy melek, dy engjej nga anë Allahot Azojel. Cilë është dëtyre tëtyre? Cilë është misioni tëtyre? ata e marrin kët njerëz dhe e ulën në varrin e tij ato të shpirtit e tij dhe i bën tre pyetje të cilat janë të ndalidhur nga gjithë me jetën që e ka kaluar kur ka qenë gjallë pyetja para është i thonë men rabuk kush është zoti yt që nuk kupton për çka ka jetuar kush ka qenë më i madi për ty në jetën një e kësaj bote knatësin e kujt e këndjekur dhe nga hidrimi i kujt ke ikur këj ke shpresuar në këtë jet për këj ke kë punuar, për këj ke kë jetuar kush është zotet? Dhe këtu njerës do dalojnë në përgjigje si kurse ka daluar edhe jetë atyre në raport me këtë pyjtje disa ka jetuar për epsh disa për knatësit kësa i botë Disa njërë kanë jetuar për vetën e tyre. Disa kanë jetuar për të tjerët, për t'iknaqër të tjerët. Disa kanë jetuar pa qëlim, jetë, pa kur farqëlimi dhe sënimi. Dërsa, disa kanë jetuar për Allahun. Në mëngjesë kur janë ngritur, Zotë i tyre ka qenë Allahun. Dhe kanë filluar me knacin e Allahut. Gjët ditës, janë munduar që ta arrin knacin e Allahut. Kur janë ngrysur, jenë munduar që edhe natat i kaplan me knasin e Allahut, kur kanë ratë të flajnë, kanë ratë me knasin e Allahut, kanë jetu për Allahut, edhe me të tjiret i enlidu në amër të Allahut, i kanë dashu në amër të Allahut, dhe në qëfëse kanë uretur dheqë, këtë e kanë bërë për hirtë Allahut, përshka këse Allahu e ka uretur atë vepër, ndaj, këta njerëzë dalojnë rëndësishnë nga të tjiret, Dhe duke unisër nga këtë dalim, do të dalojnë dhe përgjit qëtë njerëzën në varë. Kush është zoti ëtë? Zoti ëtë kush është? Me në rabë bokë. Pytja dy që i bëhet njeri unë këtë varë është? Ma di nuk. Feja jote. Që nuk kumëtën me fejen? Përdishmëria jote, me qka ka qenë e mbushur? Kush e ka reguluar agendën e përdishmëris të tënde? Kush? Dikush na agjendën e tij e ka që të fillon ditën me kafe. Dikush e ka që të fillon ditën në orë 10. Dikush në orë 7, për shkak se shkon punë. Dikush e fillon në orë, për shembull, tash, në orë 5, për të fotë namazën e sabahut. Apo kush i ka përcaktuar prioritetet së ndërtë? Kush i ka vendosur vijat në jetën tënde? Çfarë është e lejuar e çfarë është ndaluar? Ligji që në bastë të ti këtuar, cili ka qenë. Dhi nuk, feja jote, kush ka qenë. Ndisa të të përgjigje në mjënë dërshme, nuk du din, ah, qëfar, qëfar do të përgjigje, nuk din, të habitur, të hutuar, të friksuar, të të meruar nga që e shojnë. Së kanë përgjigje. Nuk kanë përgjigje. Ndisa të tjërë do të thonë, si kur si ja kanë qëluar në pytën e parë, nuk u përgjigjër thonë Allaho, nga se kanë jetuar për Allahun, dhe kanë jetuar me Allahun, dhe të kjo pytja dytë, ma di nuk, feja jote, feja jote, në qëka ki besuartë, kushtë kamësuar besimin, kushtë kamësuar jetën, për gjigja el-Islam, Islami, dhe pytja të rritë, Men hëzar rrecul, elli buhith elaykum. Çfarë din për këtë njeri që është dërguar te kiu? Kush është ky njeri? Ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Por për do të ndërpërgjigje, do ta njohim. Ku është dërguar? Me çfarë është dërguar? Pse është dërguar? Sa ka të ndruar në Mekë? Disa zhvillime të caktuar në Mekë. Sikurse është Israja dhe Mirachi për shembull. Ëta tjera kur është prngulur për ku është prngulur çfarë ka bën Medine do son gabetia kryesore që i ka zhvilluar mësimet kryesore porosit kryesore çfarë dim për këtë njerit ti kjo e garanton përgjigjen se ky njeriu që pombyt në për të asht Muhamedi sallallahu alaihi dhe suneh e nje shumë mirë nga se kam jetuar me mësimet e tij kam lexuar vazhdimisht për biografinë e tij e nje shumë mirë e nje ndaj, kër njëriut i bën këto përgjigje, shikunë ruar, në qofë se e ja ka qëluar, në qofë se është përgjigjur sakt, në përmenë Muhammedi sallallahu a.sallem, se këti njëriu i zgjeruat varë së shohin sygjer. Një kërë, që i zgjeruat varë, në kemi hapë varë, kemi gjithë, një që shkanë qenë. Kërë fshesi. Allahu të barë, kërë të ala, apo nuk mua mundëson njerëzve të zbulojnë sekret në ti, nga se do të hu përci e besimit në këtë dit. Asa Allah Gjelle O'ala në ka përmendur se, cilësia par e njerëzve të dëvatë shumë është, e në ledhine ju minune, bilgajbë. Ata që besojnë të fshehtën, dhe qëfë se fshehtëja bëjt e dukshme, s'ka kuptim pasaj besimimë. Por këtu është sprova, Allahu na ka lemëruar se ekzistojnë, ne nuk pa shohim por e besojmë. E po kjo fuqia e besimit. Se po e paosh, pastaj nuk ka më rëndësi fuqia e besimit këtu. Për gjashtë edhe pendimi i njerëzve, ditën e gjykimit kur ashojnë xhehenemin, nuk ka peshë më, ka se është dash t'ia ja kesh frikën këtij vëni para sa të tashosh. Por të tash ska kuptim pendosh? Pa kuptim i ko. Kjo është prova që Allah na ka ngarkuar me të andë i zëruat varës sa shojnë sytë, i hapet një dritarë, ka gjëhnemi, si, ka gjëhnemi, dhe i thua, apo e shekë këtë vend atje, thotë po Allahu në arujt për ti, thotë këthehu tashën këtë anë, dhe i hapet dritarëja ka gjëhneti, i thua, Allahu të ka zavënsu këtë vend, me këtë vend, për shka këse këtë uar për te që ja është jetë vërreza, këtë në zhvillime. Në atë vetëmi, i vije një njeri në forën më të bukur, më të hishme. Ku i vjen? Në varë i vjen, subhanallah. Shë ka kjetë interesantë në qenka, në qenka si kjo kë jetë, krejt tjera sene i katje. Po ne e besojmë, për shkaks në ka lemruar për këtë kush, Muhamede sallallahu alesallam. Andaj, i vije njeri dhe këtë thotë, kush jeti, që në këtë vetëmi, pëmë a thenë vetëmin me këtë shëqëri, pëmë a larganë këtë vetëmi me këtë bukuri që ke arë. Më këtu fjollë të bukura, më këtë pa me të mirë, ko shë jetë? Thotë, ena ameluk e salih, unë jënë vepra jote e mirë, ke punu mirë, Allahu vepër në tënde, e ka shëndru në shëqëruës, e ka kryu Allahu në njeri, që të shëqëruan dhej dhe një gjëkimit. Ma strejshë Ndersaiçi nuk ia ja përgjigjë saktë. Sot tha, "Se apo nënë e ndet pyetën me përgjigje, edhe njeriu nuk dëgjova, po këndën përgjigjet. Çfarë thot kur pyetet kush është Zoti? Kush ka qen Zoti i ti? Çfarë thot? Euro, dollar, pozita, çfarë ka qen Zoti i ti? Sa ka qen feja ti? Çfarë din për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Ata jiko në rrugë, nuk ka pas mundësi me don përgjigje." Subhanallah. Thotë Muhamidi sallallahu al-sallam. Goditet në kokë me një qekanë që klithë, klithë më të të mërshme, po të adegjoni njerëzit në të vdisin me njerë. Subhanallah. Nuk e adegjoni njerëzit këtë klithëm. Zërë sprovë. Pastaj, fillojnë mundimet i ngushtuat varri, aqë shumë, sa që thotë Muhammedi sërëllasëm, diri sa i futen brit më brenda njëtjetës, aqë shumë, i ngushtuat varri, mundim, si kletë, i hape dritarja ka gjenimi dhe i vie vapa e ti, i thotë kjo është vendet, dhe i vie një njëri në formë të të mërshme, te par, te par, dhe të të përmi e nëveritës, qëtësuse, e frekshme, e fjallë të rënda. Dhe kjo thotë, kush jeti që në këtë cikletimin, për ma shtëtë cikletin dhe ma të e për? Kush jeti që në këtë natë të erët, ma erësove natën dhe ma të e për? Kush jeti? Po t'jam puna jote. Qështë të ke punu? E ke ndërtu një njëri me punë të tuja, që kështë të duket. Kjo jeti. dhe a i vazhdi me shtatë, o Zot, o Zot, mëse bo kja mjetin, pse? Ka se thotë në varë që fërdenimi kam, vaj hali për te, kur të rinjallet nga varë e shkëntek dhe në banimit ti që është gjëhnimi. Kjo është jetën e vërez është i ku nërguar. Dhe për këtë rësje, pejgamberi sallallahu sallam, në sa hadithi ka thonë, Allah me inni e u dhubi, kemi në dhabi l'kabr. O Zot, unë e kërkoj dhe të mëruash nga dënimin e varë, ka së që i të mërshmë. Othmani radiallahu anhu, qante i rridhni lëtët sëherë përmende i dënimin varë. Dhe pëtën, pse ka të shumë shqetsuash për varën, e nuk shqetsuash kështu për gjihnimin. Nuk të kemi padu ku shqetsuash për diqë tjetër, si kur shqetsuash kër përmenet varën ka thënë Othmani radiallahu anu, e si mësë të shqetsohen për në stacioni, cili dhëtë në të regonë se ka dhëtë jam baj më të utje. Përndaj, në kam su për këtë Muhammedi sallallahu a të zemë, që të kërkojmë vazhdimisht mbrojtje, të kërkojmë vazhdimisht strehem të ka lajmanuar nga dënimi i vorit, nga sprova në varë, nga sprova në varë, nga kjo pythje e fështirë, që nuk është lë tipat përgjigje. Atë duhet i mësojmë këto tre pyetje, si të përgjigjemi, si ta or si ta organizojmë jetën tonë në kuadër të këto tre pyetjeve, që kur të bimë në vardë të japim përgjigje me lehtësi. Që ato janë të vërteta. Nga se këtu na ka lëmbur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Gjithë ato janë të vërteta. Nuk duhet ni të themi haudhë dhe bilala në ruët, me thonë, pa ha e se kush arpja tjetë, i qështë gjënodë vorri, nuk duhet në këtë ras të përdorim logikën tonë të mangët, që shumë gjëra si kuptan, të përdorim atë, për tja kontestuar lajmet që me to erdi Muhammedi, sallallahu al-sallem, nga sa Allahu thëtë për te, wa ma janë tiku anil, hawa, in hua illa wahyun juha, ajo që fletë kjo dërguar, Nuk është hamendje, nuk është epsh, për është shpalje që i shpalët. Kush e kamësuar për këto ndonë në ndo, gjarje, për këto ndodhi në varë që do ndodhin, kush e kamësuar? Mohamedin sallallahu a të sallam. E kamësuar Allahu Gjellavala, i gjithdishme. Për një do të i bindemi këtërim simeve, të i besojmë dhe të pregaditemi për atë që në pratë me njëherë pasi që ti kemi në byllur sytë dhe ka dalur shpirti nga trupin. Allah në ruhet nga dënimin e varë. Allah në amonso që me sukses të përgjigjemi në ato pyqet më dhore, kush është zoti ëtë, feja që kjetuar me të cla ka qenë, dhe kjoj njëri që kemi nërguar, kush është, që farë dinti për te? Allah në ruhet nga dënimin e varë, në amonso që varë të jetë kopshtë, prej kopshtëve gjenetit, e jo një humner, një grop nga gropat e gjahenimit. Me ka që për i do fund kësaj pjesë që kënë ruar, dhe të të vazhdojmë e mëtutje me lehen e allatë mënuar, të flasim për në gjare që do ndodhin nga varri e mëtutje me lehen e allatë mënuar. Këto e bëjmë një shkëputje për në të vazhdojmë e mëtutje me inkuadrimin e pyetet e juaja, nda i nëndesh një zote i ushë për bleftë. duke kthyer përsëri në pjesën e dytë të misionit tonë çka tha teja. Në tashmë sikur që jini duke evrejtor, e vërtetur në pjesën e poshtme të ekranit të juaja është i shfaqur numri i telefonit, përmes tësë mund të inkadroheni në misionin tonë dhe për të bërë pyetje. Nuk e di deri sot në bën me dije nga regjia se ka telefonat në pritje, un po zgjerosin që të lezoj mirë. Nuk na dhanë hapësirë për të lezuar, gazetë ka më njëherë telefon për të inkadruar, e inkadrojmë unë në A, uh, selam aleikum. Aleikum selam ورحمه الله. Do kam ju vetë gazetës Allahut çafa apo jo? Po, çort, çort. Mm. O tani mirë. A, uh, se përkë farkimi të çafës do të thotë ë uh, askush nga dietar nuk e ka përmendur sunet. Do të thotë ajo që është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasalam. Por disa nga dietarët, veçanërisht me dhëbit Hanefi, e kanë përmendur se është e pëlqyer për të përfshihet edhe çafa në Marr në updit. Do thotë e është e pëlqyer në bazë të disa analogjive të caktuara që i kanë bër, por ju në bazë të një argumenti të caktuar që ekziston për këtë çështje. Prandaj për këtëzo nuk ka argument për këtë punë, nuk kemi nevojë që të bëjmë ndonjë veprim që nuk e ka bër Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E kemi telefonat e inkuadrojmë. Asalamu alaykum. Aleikum salaam ورحمه الله. Ju ju falenderoj po gjendem ne komunitet. Borna, ditë më së odi robi dhe gjithçka. Po i lutem, jam duke më thonë kuna ti ajo, çështë çështë qe ekonomia. Po po transhekëse dhe më mandin se ti ajo. Selam aleikum. Mfalja. Jo, është e lidhja shumë e dobët, nuk po ta mundsime kuptoj tyçen. Nuk po ta mundsime kuptoj tyçen. Unë ndonjëherë sikundruar kishë pauzësh që tu atë ricë vëmendjen. Rapë ne probleme që po shfaqen në ndërrimin e juaj. Ëh nëse është zëri i televizorit i ngritur dhe ju jeni duke kenë dëgjuar zërin nga televizori për të na upërgjigur, ktu shkaktohet foni me telefonat e televizorit dhe pengon pastaj në parsidjen e zrit tek ne, në burti pa qartë. Andaj ju lutem gjatë telefonimit largoni nga televizorit ose ndaleni zërin dhe na dëgjoni përmes telefonit që të kemi mundësinë t'ju ndëgjojm sa më qartë. Zoti ju shpërbleft e poja që shkoj nuk po ta mundi ta kuptoj lus nga shikuesit janë që mund të shoqërohet edhe njëra dhe regjija të kët parasysh shikuesin që ta inkuadron në çonse lemrohet ndërsa deri atë në inkuadrim telefonat në radhës Orna Orna Selam aleikum Aleikum salaatu wa rahmatulla Neshoves në shëveç në shërem në diska hojgjë, i ditë, parët dë ditë, keshë namazë së bojët në gjami. Kër gira mërëna atë, i këshin fut në kufru në gjami në mërëna. A i hojgjë a ka këndër shtu atë, nuk i kalon për kam fut në qëshësë në zderë. Në ishen kënë një dytë sigurimi të erujt atë. Dëne në falun namazën e së bojët, dhe në jam rëpa neve. To është nuk e i godhë që kjo punë në deshënë në ditë. Ta, ta, ta. E... Salamu alaikum. Aleikum salamu alaikum salamu. Allah, këtu e në rëthana shumë të paqarta nga se në qovë sërsilë ku foma në gjami, për ta la, atëra e ja ka vendin e vetë ku vendosë, ju në gjami. Në qovë sërsilë për t'ja falë gjenazën dhe për ta pregadit për vërrim, gjithashtu nuk e ka vendin e gjami. Sigurimi që ka lipa të, që një shumë e nga me të vërdet një r porse e prekat namaz te juaj që keni falësh në rregull. Ju jo, jo që keni fal namazën, nda xhenoza ka qen pas shpinës së juaj, është në rregull. Po edhe kse që nda xhenoza para juve, në këtë rast nuk prish pun për juve. Nga se ju nuk keni pas mundsi të bëni mati për se kaq, andaj se e prekat namazet juaj namazet e kin në rregull. Por çfarë kërkon kufum aty, nuk e di me siguri, edhe me vet faktin që hoğa ka kundërshtu prezintë se kufojm bëj Fjallë me së njëgjë pëndër një, një keçkuptema ku e diqfarë, ndaj nuk kam dhe një komendë më tepe për, për këtë problemë, Allah edhe në më mësë mire. Po, të telefonat të tjetër e radhës. – Sëlamu aleykum. – Aleykum së salamu a rahmetullah. – Dhe sa më ndonë të fysi e lidhën me qenës në. – -ja, Po? – Unë e kam në qenë e mojë në borërë, sa i ratë të zonë e kështër lërën, a është gjyë në a, a lutër të taj blu ski ocean këtu proveti. Për çfarë më onat që në bardhë? Çelna on për loje, domethënë. Po, qenë. po, po e çau, e çort. E çort. Në momentin kur thirret ezani, ne ka përmend Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se shejtani ik ik në vrapim dhe ik në drejtim që mos ta dëgjën ezanin. Dhe kërjeset e tjera përvesh njerëzve, si kur së është qeni, ishe shejtanët. Dhe ka mundësi të she në ato momente, ikin e shejtanëve. Nga e zani dhe për këtë të ullurin. Nga se shet një përmjet të quditshme që mund tjetë mes frikës dhe mund tjetë mes e, dhe më me thonë të rejkës të vëmendis për atë që po e she. Ndë nuk ka gjuna për juve pësa i bon kështu. A shë smunim e e nëllë ullurimin e qenit. Por, të pyta pëse ma në qenin, nga se fatë kjecër sët, njerëzit kanë vëlluar të mbojnë qenë si antartë familjes, pas një arsyje. Por, në që se mbojnë qeni për roje, nga se ka nëvojtarua në shtëpin, apo mbojnë për gjyeti, apo për ruajtjene baktive, në këtë ras nuk prish pun. Por, në që se mbojnë për qef, për dëshira, për të pas një, një kafun stëp sinylloi ku e di simpatie ndaj ti atëre kjo është padyshim për gjithë të ndaluara që ani nuk bën më mëdhe shtëpi ato pa arsye nga arsye që i përmenda më herët ndersa unuri ma ti nuk ka të bëjme juva as pak nuk keni gjëra në katret tim yo. Kemi telefon çtetë në kuadroj. Ju përshëndesme assalamu alaikum. Aleikum sala mu rahmatullah. Hoj ndalo unë po dalemon për gjërat këtu. Në ditën e sotit i kom gjithë gjitha të kohëllën në rrugë. Po? Gjullutën më të regoni që ka të pojmë atë të kohëllë. Kuna të ilenohë, që shtë ilenohë, që kuna të jati. Në heri të ilenohë, në dihe, edhe në manë dhima së të jale. Po. Allah i sotëve. Amen. Kër njëri u gjenë dish në rrugë, se pasëmësimeve islame duhet të ndërmerë hapat vijuës. E para duhet që të interesohet maksimalisht për të gjithë pronarin e këtyre të hollave. Për shambull, thot dikush e, e si me e gjithë. Në përpjek, për shambull, që fësa to kanë ranë në hymin e një banese. Me siguri kanë hupt në një banorë që është në dërtesë. Pra ndaj në atë dërtesë, e, e vendos një letër dhe thot. Në këtë hymje, kam gjithë disa gjyra me vlerë. Nuk thot para, për shambull, kam gjithë disa gjyra me vlerë. Kuj i kanë humbur ato, mund të lëmë në këtë numër telefoni, elë numër telefonat. Tanjed lëmë ontad, mund kan hop teput, çfarë ka hop, a or, telefona parë. Nëse thotë parë, atëherë do të pare, atër, më komozi si kyrt. Sa sasia e parave, vallaj është kaq. Nëse bazë pyetjeve agjencës është personi adekuat, do të është pronari legjitim i parave i gjerave të humbra, i ektham parat. Dhe do të thash kjo duhet të bëhet Nëse se bëhet për shumë të koncentruar me parave, donë, dishka që në më është me rëndësi sikurse përshëm 100 euro, 200 euro këtë herë. Po qoftë se 10, 20 euro, 30 euro përkë të nuk duhet shumë njeriu me dhon, ë mund të madh. Nëse nuk është një dëm i madh aty që kanë, po them ë dëmosh po dishëm se nuk kanë 30 euro sot vogla. Po, por dua të them se ajo që po duhom Parisma von, kod bëj me këtë për mandatash. ë Një vjetë duhet me e lejmëru. Pas një vjetë, do të tëtë pas një vjetë, në qëfë se nuk dëmtohet ajo, që e gjetura, lejot me e shvizu vet, apo lejot me dhonë sadaka. Në qëfë se lejmëruhet dikur ma vonë mas një vjetë, persone që i ka humbër ajo, ti duhet të regosh se qëfar ke bërë me parat e ti. Në qëfë se ti banë halal, në regullërt. Në çfse thash, ju jo, kthemi parat, apo pse këvon sadakatën time, ti obliguhesh me këti parat aty, ndërsa sadakon që ke hap ty të shkuet se vap. Kjo është rregulli i përgjithshëm. Tash përditeso bëhet fjal për një shumë caktuar parash, nuk e di saktë as shumë parash, që e ke gjetur në rrug, që nuk është shumë e madhe, 5 euro, 10 euro, 5 euro, 10 euro, xhmallë. Mund do pa nikon caktuar me e gjet atë që ka humbur. Në çfse thash, bëhet fjal për humbin e parave në një mjedis komundash me e lejmru se kanë humë, si kur se tash, në banes, në dyqanë caktuar, në gjami, dikon, e kështu me radëmon, që aty e lejmru se që të i kom gjetë, dhe njerë që vinë aty, mund të ashojnë se, i ka gjetë një kush ato që i ka humë për atyre. Në qofë se nuk lejmru të asë kush, dhe normalisht, ka lejmë një kohë caktuar, atyre, të lejot ty me i shtizua të para. Të lejot pas që pas ke nevoj për të, me Por gjithë mund duke e ditë sa ato kur nuk tjetërsohen, kur nuk bon parët e tua, apo, kur nuk bon parët e tua, nesën më u lejmru njeri, obligosh me jakë të ujatët. Por qësë i kenevoj sëtë, do të tëtë i shudzan, dhe ato i logaritë si hua marrë nga e që i kanë humërë, në qësë i lejmruhet, në qësë i nuk lejmruhet, bondua për të që Allahu Gjallahu Ala tja kompenzon me të mira a që i ka humërë, dhe të shpërblen me t Nese, këtu e në disa prej veprimeve që duhet me i ndërmarë në rasin kur dikush gjenë diqë në rrugë që i ka unë bur dikujtë, Allahu edhe në mas mirë. Telefonat e radhës. Sëllamu alikum. Po. Aleikumussalamu alhamatulloh. Më dhaqë fërbërët, shab. oqë. Amin. Në kam një pyqtë. Po? Paraj kja mejtët, kur e vëllohë që kënohët të të të të të të të të të të të të të të herët, e? Eh? um po, një çështë tjetër, unë e preferoj domthonë nuk praktikim mirë te ngamel tani selam domonë. Po është nisarin. Po është qortë, çfarë. Ësht praktik, domonë disa vende, edhe pse në shumicën e xhamive tek nuk praktikohet kjo, por është praktik në disa xhami se mueziret e xhamive para se të bëhet ikameti, respektivis kur imam është ende në tehat, para se mëton selam imam e shruzun rrasin që në këtë periudh kohore, diri sa imamit të jabë salam, ti këndojnë tri herë kulhu vallahat. Ndukë u njësën nga i hadit pe i pegamberit sërë Allah e sallam, se surja el-Ikhlas, kulhu vallahat e had, është një e tret e Koranit. Dhe me bindjë nga ata, se ata e bën një hat me të shkurt në këtë ko. Ndukë e, e lezu tri herë kulhu vallahat e had, e pasaj të bëhet i kameti. Por kjo pa dyshim, edhepse njëtë jo dhe pse lezimi i Koranit është sevap, por në këtë rast bëhet fjallë për uh, një vëprim të cilë nuk e ka vëpru Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Prandaj, në qovë se këtë vëprim nuk e ka bëhë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, atër kjo vëprim në këtë rast nuk është i mirë. Pse? Nga se nuk ka diqë të mirë që mund të bëhet e që nuk na kamësu Muhammedi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu a në që se aj nuk e ka bëra dheprim, duke pas mundësi me e bëra dheprim, atër këj bje se në nuk duke të bëjmë. Muhammadi sëllallahu a sëllem, a ka pas mundësi me padasht, me pa qenë i udhzuar nga Allahu, me pa qenë kjo shpalli e zotit, a ka pas mundësi para i kametit me e urdru bilalli me e këndu suri i khlas, a ka pas mundësi, ka pas mundësi, shumë tjështë, por nuk e ka bërë këtë, që i bje se suri e khlas nuk e ka këtu vendin. Dhe nuk duhet të këndot. Pra një duhet që praktika tona ti koordinojmë dhe ti sinkronizojmë dhe ti regullojmë në përputhje me mësime të Muhammedit sallallahu aleyhi o sallam. Telefonatër e radhës e nëkodrojmë. Selam aleykum moqë. Aleykum salam vartullah. Do është amë të abu moqë një tykja. Po? Do me kënfeju para viti tri edhe bakshishin ja e nësës, loni ja ka jatë blotë dhe nësës me dojë se qa shtikin a pos kushet. E ko gjëna që nuk ja ka jatë nësës bakshishin a... Jo, dojsh të ametit. Më falë, a i bakshish kujtë jeshtë donë? Nësës. Po, e, e ka marë, kush e ka marë ato? E, vlo me nësën e tina. Më pajtim me nësën e po? Po, bashkë me nësën e ka marë. Po, e vëqë, në regullë, në regullë, kuptuha, kuptuha ofandëre. Uh, ëh. Në çopes nuses i japën dhuratat, për të, ato janë të saj. Ato janë të saj dhe ajo duhet të jetë pranore e atyre dhuratave që i janë në nuses. Por kodi sa dhuratat që japën, domethënë ëh, uh, që japën me kuptim të përbashkët. Për shembull e qofë se dikush i ka silë fustan nusës, kjo është shumë e qarë se kjo është vëqë për nusën, në se smunet me vishë her nusë her, her burri, është e qarë se kjo është vëqë e nusës. Po në që se ka pru një set enësh, komplet enësh, kebjen me kumëtu se ataj kam pru për familjen bashk me nusën, se kam pru pjatat vëqë nusës. Apo, andajvërësish, kujt i e në dediku ato dhërata, do tëtë ati ta kujn Në qovës e bëjtë që për bakshish, për pare, ka në që, që të nusës mjedhon, atë ato e më paratë të nusës. Dhe është da është të jepë nusës. Pasaj nusëja në qovës e me vullnet të vetë, i ndanë me burën e saj, për dalë dikun, për shkumë për shimë dikun, për bledit që ka për vete, atër kjo është komplet regull. Por nuk duhet në mënyrë të imponuar, nuk duhet në mënyrë të impon ndoshta nusja ndoshta nusja nuk është pa e pajtimit por s'ka çfarë pa pranuar. E pse këtë rasë nuk besoj se bëhet fjalë për kët, ngase bëhet fjalë për burrin e saj dhe ajo padyshim se është interesuar që të ketë uh, raportet mira me burrin e saj dhe nëse gruaja nuk dën me hiqjur parat me burrin me këngë kam i gaxhu. Edhe burri nëse nuk hiqjon parat me gruan ti, e tij me këngë i harxhon. Po e dua të them që në këtë rasë nuk posha që kanë një shkile të madhe përveç nëse burri ja merr parat kësaj gruaje dhe nuk i harxhon së bashku me të, nuk e pyet për ato para, atëherë po padyshim këtë rast është problem, ngasë bëhet fjalë për një keqpdurim të parave të huaja. Po nëse është bashponim dhe në mirëkuptim dhe pajtim atëherë është kënd rregull, s'ka ndonë problem, Allahu dhe mësimire. Kemi telefonat in e inkuadrojnë. Selam alejkum, rahmetullah ve berekatuh. Aleikum selam, rahmetullah ve berekatuh. Ose kam në libër për para, edhe është së rrët për të për bërgumën të latë. Po. Pe përmenim, për nga me është quëtë Heze Kijelin. Po, qështë? E këtë? Heze Kijelin. Po. E po, dhe për të jetë të kuranërën, bos, skofit ka jetë u kjo, a jetë është të bekarët dëshënë në 43, a nuk e dëshuat të i për ata që nga frika vdekës, i kën nga vendi të i të i shënë me mira, a la u fatër e vë disni, e pasaj në gjallë atë, allah është më të verëtet i minda njezë, për shëminsa njezë dhe nuk janë falenderu. Pyqja po. E dyta banorët e resit. Për në më në porën ma shpe kësitaj e të zga, ka zëprijto dhe dyta kushin konë së ta banorët e resit për menet një argument a... ahiti ka për të tre kasar, s'udhja. e venë fur kanë edhe për pytja të reta agumjek o qështë të që le, le dënjëris të historit e plafedis të së ka kod zahim e fi. Po, e qarda. E së përket pejgamberit që më pyte për te është edhe zëri sa deri diko njoj qartë nuk muta me e kuptu emër në ti. Por a jetë që përmende po fritet për beni Israëllet do të të përsërit, do të të kan ikur kan ikur nga nga vdekja duke menduar se do kujlarguar prej betejës, do kujlarguar prej një vend caktuar mund të shpëtoj vdekjes apo. Parallohja lewala, do të të e, i ka bërë të vdesin dhe i ka ngjall. Përsëri, për, për toa dëshmuar atyre e, si form e mrekullisë për të besuar ata se edhe jeta e vdekja është ndon Allahu lewala dhe se nuk ka mundësi të iket prej saj. Në shoq pejgamberi i gaxhit me tan nuk e di do të thot kush ka qenaj, nga se në kët ajat Kur'anun nuk përmend emrin e tij. Fakti që është përmend tek historia e pejgamberit Emri ti, kjo ashtaj për do të thot është transmetuar nga larmet e bën e izraelve, që në gjuhën e shiratë quhen izraeljate. Për Zot, as nuk kemi argument ti pohojm, por as nuk kemi argument ti mohojm. E dyta sipërket për, për banorët e Rresit, ku Allah ka përmend, do të thot banorët E resë i ka përmenë si një vendbanim, do të që e, i ka përmenë Allah në Koran, të së dhëtë nuk janë bindur si duhet mësimeve të pejgamberve që e nërguar të këta. Por unë nuk e di ku është vendbanim i t'une, ku kanë qenë ata nuk e di. Por di si janë përmenë si popullë që kanë etuar dhe janë rebeluar në mësimeve të pejgamberve. Se përket historisë të pejgamberve, a ka dobi, qështë nuk ka dobi. Ka dobi, shumë ka dobi, por duhet pas këtë që farë polezojmë Gjeneralëzuem të shohim se të sotë ne pejgamberët që janë më tepër histori e shkruar. Mendoj se me këto nuk duhet më marr shumë. Apo, por duhet të mënim më tepër me përfitime nga historia e pejgamberëve. Çka ne realisht përfitojmë nga mësimi i Musaut alaihissalam? Çka përfitojmë ne për jetën tonë nga historia e Musaut a e Ibrahimit alaihissalam e Isaut alaihissalam? E kështu me radhë. Kasnei kemi ne kemë për përfitime jetësore më tepër sesa për informata historike që kanë qenë të kaluara. Ma dhja dhe Allah, Gjelehu Allah, nuk i ka përmend pejgambert në Koran, e asë në gjaret nga jetë atyre, për të nga shpalosur epoka të saktuarat të historisë njërzore. Por, për të në nëzirë në shështë mësime të domozdashme që ne vë në duhet në jetën e e përdeshme. E inkuadrojmë telefonatën e radhës? Alo? Urna? Selam aleykum, Hoq. Aleykum, ussalam, ussalam. Ndëjë sa në ty që me tazoham. Po? Kështone? Onë e nësër një avrë kam një operacion me bo. E desa rët në amazit. Se jam që fali kone në amazit, jam i mdume. E desa pak më më kam zuen për në amaz, qësh me jabot s'ashtë kërbona në operacion. Më falit, qëfarë operacioni bët, e bëtë janë? Më barët. Po, e qartë. E desa më më kam zuen qësh me jabot në, në qësh me jabot në qësh me jabot në qësh me jabot në qësh me jabot në. Ma, ma pak më mëna filmu pas mamit. E çort, e çort. Po si që si çika drejtë me baba? Po, ordna, ordna. Po, faleminderit shumë. Selam aleikum. Aleikum selam, er Tullah. A doje ne i kam dashmoxhë, edhe më herët kom pasën probleme me fejire në shef. Po. Edhe tash kur kemi shkuar na për hor xhallar, na kanë shkruajmalia. Po a dhe na po, madje e kemë kuptuar që është haram i kemë heq. Po. E thash ti po duhet me ditën a është a kema buqyna, apo a kema një ndjenjë ama na fjalë zotë. Po, inshallah t'ja pi përiz tash inshallah. Inshallah. Ësë për këtë pyetje së parë operacionit ëh, një herë që kanë arsye për smundje ta kanë lesimit të ndryshme sëpërket namazë atyre, qoftë abdesit, qoftë formës e namazit. Prandaj, sëpërket abdesit, mundohu që dikush me donë abdes, afer tëje, do të vazhën e paske do të të rritur, gjashtën me të veçara, mund të kryen këtë pun, ose burë, së dikush se si tërë, me donë abdes, afer vetën, që se s'ki mundë si më uqunë me njerë pas operacionin më marë abdes. E dyjta sëpërket namazit, Do të thotë, nëse nuk i mundsi mu mund ngrit në këmbë, do besoj për këtë pyetje se çfarë operacioni është, nëse në çoftë është në bark, atëherë më nëse është problem mendimë në mu ngrit në këmbë, ë, uh, andaj çfarë se ski mundsi, mu mund ngrit në këmbë, mu fol, falu e shtrit ose e ulur, do thotë. Nëse nëse nëse uh, ë, sa i shtrati i spitalit lëviz, do thotë, mund të ngritet dhe mund të ulet. Ngritesh shtratin, sot ke mundsi ti, pa e lënduar vetëm tënde. Çëska mund si fare me lviz çasto në pozicion të shtrirë, falo e si më u fal. Merte ke bir, Allahu Akbar, sot që mund si më durr e pastaj lviz me kokë apo me sy sot që mund si. Do thotë, në çoftse mundesh më ngrit pakës, atë lviz me trop pak sa po ruku dhe pak më tej për sa për sejdë. Vetëm ga pak sot që mund si. Nuk i mund si fare me lviz trupin e lviz kokën vetëm ka pak. Do thotë Som me dhan shanja se i duhet lëvizë. Do thotë, e kanë kukën në pozicion caktuar, kjo është shanse i në këmb. Pastaj lëviz pa kukën, kjo është shanse i në u. Pastaj lëviz paq më tepër kukën, kjo është shanse i në sejtë. Në çështje skimonc jas si kukën me lëviz fore, pse po dyshojnë nga se përizon nuk është operacion kukë, por është në bark, beson se kukën kimë pas mosim e lëviz. S'pa ku pas çit kalon ajo fazë e anestezionit. Atara do të ndo ski mos i fora kokën në lëviz, në guzan në lëviz kokën fora, për nikocaktuar, atëra lëviz me sy. Do të falë duke lëvizur çerpik të syret, si shajnë e lëviz namaz. Do thot syt i janë hapur, i janë këmp. Pak i mbyll syt je në ruku, pak më tepër je në sejdë, do sa për dhënë shenjë se i dukë u fal. Këto janë format e, e namazit. Fakti që do thot të, të rrjedh gjak, për shembull, e kështu me radh, nuk prish pun, nga se ti je me arsye dhen këtë rast nuk ke nevojë të u shqetësoj pse po tridh gjak e ti po fallesh. Gazetim e rabdes për të dhënë namaz dhe ji e liruar pastaj nga gjithë tha të cilat që të ndodhin për shkak të operacionit. Mendoj se arrita disi meta të shpjegoi formën e namazit, në çështë ke ndonjë problem caktuar ri, që të caktuar përsëri, mirë është të konfirmosh me telefon do një uojd, çka kimunzi merr në kontakt me ta që më ta shpjegojnë ndonjë problem eventual që të shfaqet gjatë periudhës kur je në spital me e pasuat kjo operacion. E sepërqet pish dyt, do thot Allahu xhallahu ora ju, ju edhe gjithë muslimanët që vuajn nga këto smunie dhe nga këto sprova të sehret dhe të probleme të ngjashme me këto dhe Allahu ju ulëzov të gjithë ata të cilët përdorin metoda jo efikase për t'i shmangur këtyre problemeve. Ju vallahi u paskë shpëtuar alhamdulillah, çe po fal namaz në ndonaj çe kanë mbuluar, beso që ti mund të ndruar të mbuluar së shpejti si qose i mbuluar së 16 vjeçareve ç tashmë të është bërë obligim, bule sa ty, dhe në këtë mënyrë të mbrohen nga shetan e malkuar. Këse me devëtshmëri, me respektim të urnëve të Allahot, me ljargim nga haramet, njëri ju mbrohen nga shetan e malkuar. Jumë e imalia. Dhe fakti që i kini heka imalia dhe nuk i përdoni mu, nuk bësërin to, kja është me dëvërtej një sukses i madhë për juve. Dhe shpesoj që pendimi ju e të ka Allahot dhe kja që ardhja është një shenë se Allah ju ka Dhe e që ka qenë përkaluarën, mos u shqetsonit për te, nga së ajo ka kaluar, më nënsirë që në të ardhmen, mos t'i këtheni më veprimve të tila. Allahu Gjellewalin e u zonë në ruet nga gjda ziliqarë dhe keqbërës. Kemi telefonat të rrasë i në kodrojnë. Mërë nëma. Mërë nëma. Hëtë mërë, e të ishtë omë të pojë në këtëja? Po. Qështë jamës të një mosë të dhe që të v Gjushtë në atë që në këtë në këtë në gjëva. Po, gjushtë jamë është ka dhe të të të të vjetë. Edhe gjëton po. sh atë që ndra shumë të këtë ufënë, në potutë që shumë në gjënë. Po. Edhe ka shkute një hoqë, ka shkrujt hajmalin. Dëmaon, kur ka në shkës, në vloni kom në madri, në madri, që e në madri, a e potë që nuk është mirë, në majt hajmalin. Kështë që që më të më boa, shme, në të në boas, po e çartë, e çartë e kuptova. E kuptova. Ëh. Edhe ash përgjithëmaherë do të thot se Himalia nuk rrezijde për to probleme. Unë mendoj që pas e paskën familjen e vëllajt musliman që po falet, atëra ai din çfarë duhet bërë. Do thot me ablet duhet të mbrojnë muslimanët. Në çohse është aft, do sa e kuptua 7-3 veçare nuk ka shumë moshë shtyr që nuk kanë mundsi me lezu. Apo atëra nëse kanë mundsi vet me lezu Mëson lutjet e gjumit vetë me lezu, me këto duaet e Kursitin, amana Rasulullo, do të dhotë atyra që i ka përdor pejgamberi sallallahu alajhi vesalam para gjumit. Dhe mundësisht me rom me abdes, të shpresojmë që me lehen Allahu të manduar ihiqet ky ngacmënim dhe këtë çytja e shejtanit që po frikson në gjum. Nëse i shfaqet edhe për te kësaj ende ka probleme, atherë mirë është që vëllai juaj me kontaktuar me ndonjë hoj të besueshëm që lexon Kur'an, bën rukje e joshun hemalia që me i këndu pak kuran gjyushës, nështë da ka ndë një nga smim të shëjtani, që ka nëve me e dëbu dhe me e largu për mes lezimit të kuranit. Nërse Heimalin du është detyrimisht me e largu dhe mos me e përdur si mjet për shërim, nga se nuk ka argument nga Muhammedi sallallahu athëm që e përkra këtë metod të shërimit për të probleme. Nuk ka njeri, qi është anku Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem përto probleme, e qi ka thënë dërguari alaihi sllatu sallam me në ka Hajmali. Gase Hajmali e kujt do të ishte më e fortë se Hajmali Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem? A as kujt? A as kujt? Mirpo ai nuk ka asnjë transmetim ku vërtetohet se Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem i, i ka i ka i ka shkrua diku te Hajmali. Por kur dikur është anku për diç nga këto probleme Muhammedi sallallahu e sallam e ka preferu që të akëndon ajetë të kursin, i ka preferu që të akëndon sunen fatiha, ka saja është shërur se me linë e latë mërnuar, i ka preferu me e këndon sunen feneke dhe në nasë, e kështë më radhë, Kurani e shërim, këndimi i tje shërim, lezimi i tje shërim, puna me të shërim, dëgjimi i tje shërim, këtu e shërim, por ju e ima lijet e nërme që në shumicën dërbu së të rastëve, më te për simbole dhe shkunet pa kuptim ta, që japë me kuptu se ka një bashkëpunim me gjendë këdretim, më te për se që është kuran i shkua në ta. Pra ndaj lërgani ato e mali e nga shtëpijet e juaja, dhe pavarësojni nga këtu bestytni, dhe këthejni Allah Gjellewala në qofë se deshrenë të gjeni shërimi dhe sigurin. Allah na forsofët në këtë rukë dhe na i shërofët të smurit tanë, dhe Allah Gjellewala im shërofët të vd dhe Allah ja lehtësovë gjithë një riu që ka vërëtërsi njëtë në kësaj botë. Kemi telefonë në radhës e inkuadrojmë. Si duket kjo telefonë dështaj, nuk e di nga regjia a ka telefonatë të, të radhës, një presim telefonatat e tjera, pas që kjo veç dështaj. Dhe resot të bërët inkuadrimi telefonatë të, të radhës, dhe të të të une po vazhdojmë në rezimin e disa prej SMS-ave që kanë ardhur uh, ë thot jam një vajz falem e kam lezuar edhe Kur'anin po jam shumë vezvese çka të bëj. Uh, disa kanë fol për vezveset. Do këtu mund të ndloj çfar vezvese? Çfarë iki? Çfar lloj janë? Si shfaqen ato? Për pozmudi pasoi MLT japin për ligje. Për më gjithat po thon përgjithësisht uh, shërimin më i mirë i vezvese vërt i njërimit. Çu shërimi? Hëtj mëso më veta. Ama pun vin, a ne do të vinë në shkollë? Vini as kork. Ama kurt vim se bëj pranë. Refuzoj, injoroj. Bëhu kën se s'po i dëgjon. Bëhu kishë s'po ndot kjo. Marë më punë tira. Del beniera dikon. S'është nomë dikan, më në manipul. Më dësë këtu, me lehen e dhatë mandu i largojnë në bezvisë. Po ju zana, nole më dëjmë, ç'kam gjat, çfar bezvisëse, s'po më largu i përmej këtu bezvisë. Atë po dëshim se këtu do të grumbullon, da po stai vështi do të largohen. Allahu na, Allahu na ruajt. ë uh, Pasë që ime edhe në fund të emisionit, unë kërkojnë nga regjia në që se nuk ka të mjil... telefonat uh, uh, uh, për momentin Ta mbërë... Salam alaikum Pasë ka telefonë mirë Aleikum, salam mërë të ula Vëla u jam, ka po dëshë herë në ndërë që në faktëri herë në ndërë që pëjë bënë mazij dikosh A i falët, që a të ishë në kërëni me bënë këtë rastë Po Ka me të një qëtja. Pa. E, kësë parfimin, këto që në qizme, me alkohol e kështane, e nëse marrë aptesë e ki qasë të parfimin të ropë, pa. arminët apteshe? Po, e qartë. Se përket ëndrëve, une disare jam deklaruar, kështu publikisht pare ju, pare juve se nuk di me komentu ëndrë. Do të tëtë njëri ka po, Se du kursh që tri herë po i bën magji, unë nuk di çka i, bjen a i bjen, bën kjo. Ai bën se në më dikush po ta mëpo, ai bën sy tëa shejtanit për më fut në armicë me atë person, nuk e di. Nuk e di. Po nuk duhet të mosh shqetësu. Na ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasalam. Sa nëse është shumë do një ndër që na shqetëson. Çfarë të bëjmë? Ta kthejm kokën në anë majt, të pshtym tri herë dhe të themi auzu billahi minash-shaytanir racim. O Allah, mëruaj nga keqe e këso jëndre. Dhe mërë fundë, mërë fundë. Ka thonë Muhammedi, sësësësë, ku shëndë një ndërë të keqe? Mos të të regonë asë kujtë, dhe le të kërkonë, mbrojtë nga Allah nga shirë i sajë. Në qëfë se këtë bënë, nuk i bënë dëmë ajo jëndrë. Gjithashtë të duhet të kujdesit për dhikrinë. Ta përmendë Allahon të rinë me abdes të falet. Qëf dhe kujdesi dhe ruhet, me lejn e Allahot mëdënuar, do të t'imbrojtur edhe në qovë se dikush ja kam si me bo, nuk kam mënsi me bo azje, pa lejn e Allahot mëdënuar. Në i mbështet të kallahu, e leja undrën. Se përket pytës dhe dytë, nuk e prish abdesin për drejmi parfumev që kanë alkohol. Por, pasë që pytës që ishte femër, unë një kështële që t'keni kujdesi, motët në ruara, do të gratë, femërat, nuk kanë kujdes se çvat rronse po më dosin parfume. Nuk bën gruaja me u parfumos dhe me parfum që jep er, kur të kalan pran kalimtarëve janë din erën me dal në rrugë. Nuk bën kështu. Qase edhe kjo është një formë provokimesh që nuk duhet gruaja ta bën kur dal në rrugë. Edhe inkuadrojm të vlotën e fundit apo veç e ka mbyll, e pastë ka mbyll regjia, kurse ora ata ishin një hap para meje, andaj i falenderoj për këtë iniciativë, Allah është përbleft, ndërso ne vazhdoj me pyjtët këmetëm këto të SMS-et. Kër e fali një vakt, thot, e, të namahë, a duhet me bo njetë, a jo? Po, duhet me bo njetë. E qysh me bo njetë, e këto është pyjtëja. Njetë duhet gjithësësi. Do du të me di që ka po fali. A po fali sënetë, a po fali farzë, a po fali drekë, a po fali kindië, a po fali akshamë. Kush i dalan këto veprime? N Ona ku bunit me fjal namazin e drekës, do thot, një jetë jamërta që do namazet drekës, që namazet i nist. Ne, ky lloj jetin këtu është obligativ, duhet. Qase pa kët jetë nuk pranon namazin. Por kët jetë nuk kanë nevojë më të shqiptu me gjuhë, qase mjafton me zemër. E tjush me zemër, po në brendin tënd ti. Të, Çka ke bunit me bëu? Bo? Ku ku bunit me fjal namazin e drekës? Në rregull Te apetin që për po falë, po, që kjo është njëti. A më nuk kanovi me shprejme, me gju Allah edhe në mas mire. Për. Përsi një pyte për vezvesi, dhe këtë e kemi tretuar disë herë, dhe ka shumë pyte, ja. po mundum që t'i zhidhe disa që ndosha s'kemi dhëmë për iqen t'u asë një herë, thëtë, jam një mutërë muslimoni fali 5 vakte, dhe që të pësë arjënë të mba një orë muri, por është të dekurën Nuk prisun skodiçka tqeçe, do thot për bajtin e guacave apo edhe për dekorimin e orreve me to, ngasë nuk ka ditë që ndalon ë dekorimin e orreve apo çka do të thot me me guaca. ë nje pide për Mevludin disar kimi me thon për këtë çështje ë thot shpresoj në fund të përgjigjes tuaj Allahu alem e në e në shtëpin tim e po ka për çfarë sot tim në fund po thu un nuk e di subhanallahu <laughs> jo po them nuk e di po bam Allah din mësmiri do thot un e uh, un kur them Allahu aalam do thot un e kam për qëllim se kjo ashtaj që un e di mirë po kush e din këto mësmiri Allahu nga se ne kemi obligim Allahu me punën në fillim edhe në fund gjithmonë Unë s'po seht po se u krij të fuqisë konfuzioni larg asaj shtëpinë juaj dhe që në fund mendojnë që për shkak të asaj fuqie do të kpedi kaq është përgjigje. Jo, larg asaj nuk është se nuk po e dim përgjigjen, apo nuk është se po themi në fund kësaj se nuk jemi të sigurt. Jo, jemi të sigurt në ato që themi. Ato që nuk e di nuk e di. Por shaham për ëndrën thash nuk e di. Ka disopytje shumë të tilla që nuk e di. Por atë që e di mundum të jap i për ligjen e basaj asaj që jam i bindur pa mendje. Fakti që në fundë thëmë, Allahu Alem, kja është në basë të edukatës që do të kemi para la gjëleu Alem. Gëse ti për po fletë përgjigja i në fetare, ne më të kujnë ashtë. Ne më të Allahot. Apo? Unë e kurë thëmë për shambullë, aja gruja që vetëm me heret, se si me u falë pas operacionit. Unë e i thëmë falë u kështu, bëjë kështu, bëjë kështu. Unë ne më të kujtë përgjigja. Ne më të Allahot p dhe është e bindën se në qatë form është adhënimi pranuar. Në une, une po përgjishna në emër të Allahut, duke i përdorur mësimet e Allahut. Por në fund të fund i them, Allah edhe në mas mire. Kënë nukë për dushim, po kjo është për edukat me Allah në gjellë ola, për në mësuar se në nuk mund të kemi fund në dijes, këtë Allah edhe në mas mire. Dhe përsi pëthëm, Allah edhe në mas mire. Në çdo kjo ishte pyetja e fundit për sonën e shikuar ndruar, me kaç po i dhu fond, shpresoj që ë, të takojmë përsëri në takime të ardhme për të vazhduar me udhtimin ton në botën tjetër. Kemë mbetur sot tek varri dhe kemi shuaruar për pyetjet që do i bëjnë njerëzit në varr dhe dis son gjarje të rëndësishme që ndodhi në Varreza për të vazhduar më tutje me udhtimin e njerëzit deri në destinacionet e të fundit në botën e ahirit. Në takim našëm mbështej në kujdesin e Allahut Azza ve Xal. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.